مورتلچا خیرو خیاره رویت یانه مسجد د خیاره رویت چې په اری سره چې کمننوی خیاره رویت طاقتې صاحب د هدايه ذکر کوي چې کم شي سره خیاره شرط ساکته دو کم شي سره خیاره ساقي ده دو نو خيار رؤيت او مغي سره ساقيتيږي باطلي متن کې دوه لاندې ذکر كې لګا او تصرف ته او څه تصرف تسويل چې بايو لګيده مشتري له مبيعا څخه را ورکړه او د پكيو خيارې شرط وو بګې څه خيار شرط او د مشتری په لاس کې پاغي کې عيب شو پیدا شو د مشتری په لاس کې پاغي کې نقص امتناع الرد تسويلو چې رد متعذر شو دا مشتري بايته او صغرت کولې نشي نو چې رد څه شو متعذر شو نو بس خيار څه شو ساقط شو ویلوګا خيار څه شو ساکت شو زکا اوس دی چه مبیا واپس مشتریل ورکی نو دا با سلیم وی که معیب بوی معیب ونو آغا لسم ورکڑی و وچه سنگای ورکڑی و اک کشانتی واپس که دلی نشینو امتن عار رد خیار شرک که داو دا رنگی دا و دس رسو مبیا پراتاو خیار سو رزی و دریو خود دپکی تصرفو گو دا سی چھے دی بل چا سارا سودا اکڑا بل چا سارا سودا اکڑا سودا اکڑا یا بل چا تا ہبکڑا سیدہ یا پاکی چکور خرسید دا پیسو اکڑا شپا اکڑا خیار ساکی دی دا کن ساکی دی دک کشانتی پا خیار روئیت ام سکی گی ساکی اگر ک روئیت شوے رویت شوی نده او مبیاجی کمدنو دی ابتخار پلاس کی معی باشوا امتنار اوز دی چې کمدنو داس واپس کولی او یا پا که ابتخار دی رویت نمخ که تصرف کو تصرف قسمو نده زکر گئی تصرف کو تصرف دو قسمانه یو دی تصرف لازم دو امده تصرف غیر لازم دا ست تسرب ته دا افتخار بیا واپس کولې نشي دخولې نو تو کلی لاړې بس لکه غلام په دای خرص کو خدل لیدلې نه دې او دوی مازاد کو نو بزاو او دا ویل چې نه نه نه ما ما نه آزاد کړ ویل نشي یا ویمامو د بارګو کو مو د بار مې کو نو دې بیا تدویر نه رجوع کولې شي او یا چې کمندونو وینځو مې والده کی دې ته رجوع کولای شي دې انیش کولای مدد تصرف څه لازم بیا تصرف غیر لازمون بدو قسم ماي یو واغره چې هغه کی حق د غیري حق د چا غیر وي د ماره چې حق د غیر بکی په چې کم کې حق د غیري نظام کل لازم نه لازم شه دي کله لازم په سرم سره مې کمندلو خیار سکی گی ساکی تیگی خیار سکی گی ساکی تیگی لگا بچای خر سکڑا یا گانا کڑا دی که حق دشا دی ده غیر دی نو اگر چې دی نو رجوع کی دلی خو خبر ادا سیده چی حق دشا دی بکی ده غیر دی نو دا کل لازم شو نو بدی تصرف سروم چی کمدنو خیار شو ساکیت شو ها تصرفت غیر لازم ده او دچا حق و پرمطالق نده نو خیر ده دیوان ساقی تی دلی پونش ہوئی دب دیمتن که شرح گئی ذکر گئی نو بگا دخالیش پا نو خالی غون وما یبتلو خیار شرط او آغسی چه باتلی خیار شرط اغسی شه ده یعنی تعیب او تصرف نو یبتلو خیار رویا ذا با تلخيار شاله ثم ان كان تصرفا لا يمكن رفعه كويدا سے تصرف چې دې رفع ممكن ني وي كال اعتاق والتدویر لکایتا قوس شوشو او شوي او تصرفا يوجب حقا للغير يادا سے تصرف چې واجب حق دشه كال بيع المطلق لکبيع مطلق شوا والرهن ايدا غلام دا, دا واغ است او لاله دلې نه او د دې غني پسوا قرضونه د سره غاڼه کو بیا غبي او الله یو هغه غنا غلون تا سره شو وال والاجارته او یاته کمونه په کرایو ورغو نيوپ تلو دا قبل الرؤيا باثلې دي خيار لر مخ کې چانا د رؤیتنا وبعدها او فضل رؤيتنا دوړ لانه لما لازمات هر کله چې د بیا لازم شو ذر الفسخ نو فسخ صشو یعنی دې تصرفات او قول سره بیا صشو لازم شو صشو لازم شو چې لازم شو نو فسخ صشو متعذر شو او څه فسخ کوله فبطل الخيار وان كان تصرفا كيدا تصرف چې لا یوږي حق للغير چې نو واجبې دا حق دچا د غیر کالبه او بشرط الخيار دا کبه بشرط خیار داغه لازم نه دی کنه والمساومه واس نرخه ول لگا ازه سکه ولګه دی دغه افتخار چې کمندنه د دین سره واز لاليد نه وو لاليد نه او اسه غني سره لګیا شو نو لا سودا کړي نه ده خوده یو برسراسی لگیا دی نو په دی بانه چه نو دا خیار رویت ده ساقیتی گی والحبه من غیر تسلیمین او یای حبه و کرخو تسلیمې تسلیم نه ده حبه کې چې تسلیم راشی نو لازم اشی چې تسلیم سشی راشی لازم اشی چه لا موحوبه حبه شوی چه ور کرده نه ده نو ده نمو آحیب رجوع کوله شی لا يقتل غنبا تذليل قبل الرؤيا لانه لا يربو على سريح الرضا زكته داټه کې نه ني دا, دا نرخه ولو شرط اختيار اختيار شد اربع کولو یا هبه کول من غير تسليم دد سريح الرزيتوټي کې نه سې وا نه دي امه کې منغووي ته په سريح الرزيتو باندې نه ساقتيږي ته په دې شرطو کو باندې الباثيلي دله را پس زرو یان د له وجود دلالت دل رضاه د وجود وجود دلالت د رضا نه زکه دلالتان رضا موجوده شو وامن نظره الى وجه صبرتي د دې لا د خبر ذکر کئ فرد ټولو حاصل لاندو وره اغاداري هر هر ویت چاغه کافکيږي چې باغي سرا علم بالمقصود راضي بسا کافکيږي هر هر ویت شغیر فر علم بال <سؤال> مقصود راضی راغه کافی کیږي په سقوط درویت داغه کی خيار کی مړ یو ټکه سوینه د اوش ان تاسو به سوم کی خبره یم ما یو ټکه سره دراشه شو تاسو پای کم رؤیت چې کاټ کیږي په علم بال مقصود یعنی ها غر ویت چې پاغه سره راشی علم بال مقصود نو کافی دی هغه صده کافی دی دپار دو سقود دو خیار رویت پایس رو خیار رویت سکی ساق باز دا اللہ اندی طول ندی و نظر الوکیل پوری دار دی جو زیاد کی بس لیکن کتازمان دا, دا خبر کتاز تیاری کنا بس لکا یا اللہ زماری با ترگوتو بینو خو منا دا خوار مولا خبر سو کیا دی خوار خو بس اسی خبری کئی نو ہدایہ والہم نے ذا در مکر حق استصوب سبب کی ذکر گئی چه فیکتفی برؤیہ ما يدل علی العلم بالمقصود پکتاب کملت او خونوس قومن ایکنا مسلمانان فیکتفی برؤیہ ما يدل علی العلم بالمقصود تعقل او شو زاؤس اوس اون کا نمان نینو از تاسو خلق در غاٹی اوس تاسو په امام بخاریو مین تیراز کوئیو تو امام شاپیم کوئیو تو لئے پراتو تپریت کرده یا الله زمان دیبتو بوتو بی خدا ایسو حلق امان ایرادا دیر اختیاط کوئی ایرادا بیادا بنشی جتا یاد دیر لئے مسئلہ دا ویسا شیف صبح رحمه اللہ وکلکلو دا وی عدب کر وی عدبی سے باز آجا ورنہ دیدار محمد نخوگا عدب دیر خوشے دیں دن طول پا عدب بنا ریں و بس منگ بی باکا گونتا کی شو کلا کلا کلا کلا تا صغر خلقی العلماء کتاب دیرے کتاب نم نی تخفت العلماء کتاب نم نیرے دا تانویس سیب دا ہونا یو عالم راجع مکڑه دیت تانویس افقل کتاب اونا دا سدغدی خودی خلقو راجع مکڑی دی لیکن مواعظ دیر راجع مکڑی ارچا پک پلا دغبان دیت نو آغا دیر خد تقفت اللمہ دو جلگی دیت تا اوزان لکھونتا که یود دوه سلور خبره خام اخواده نصیت کی گئی زکر زخبل زانی دیر زیاد کامزور احمد کانا نماده چه سوک لگ دا خبریو کی چطا استاس خوالالاڈ سو یود و دری خبری راتو کنی بایی آفتا من چارجیو دیر اون نکو چارج لگا زمون دا بیٹری لگا دیر امزوری لو لگا دیر زکار نکی ولکا خبر دا سین دا کانا دا خو منگم بیکار ایو ارطاس اون دا سین بیکار درس ته مونږه د دیني نیت باندې ګورو چې جی لګټو اوجیو شو کو نه شو او آیاتو لګیت کو نه او نصيحت په تورو خو څخه ختم شه توجيه په تورو پتا شو ځانته لګایه مشرپلي تالمي چې توای مونته لګنسیاتو په دې کې چې مونږ په نصيحت خو تاسو نه کیږي هغه او ښه سړي ځان دکینه وې مونته لګنسیاتو کا مشرپلي تالمي څخه کتاب را لینو هغه بده ترګنسیات کی داغه سره خبري نيکنه هغه سړي ته لګنسیاتو نو آغا اشرف دي دی او یادا سی اشرف السوانح دی دا زبیر شیدی که نا مجالس حکیم الاما بسائر حکیم الاما معارف حکیم الاما د دا دا کتابونو لگ د نفس دا د پارا خیدی و بدی کې دا تقفت العلماء چی دی که نا دا تاس علمائی حضاراتی دا تاس تا با لگ لگ نصیت دا گوری تر رضی نووازو د نصیحت کتاب جو پنځه منډه غوري خیر زيات تاسو لګوم ټيم نه مليږي مونږه په طرحه لګته نا ډير مشغوليا دي وګوري څو چې ماشتون ماخام دمو نه په مطالعه کوي نو وق مزای کوي خپکیږي ما خیر داس په خبر را لته او سوغت خلکه چې مونږ خبره کوم مخاري سره وق مزای کوي ها لګا فضل کاپ شپانی تکي نو زکي مل مذر هغه بسبكونو په دور کې کنه سبكونو په ټیم کې خو د مځه ولې کتاب او رواه وړاندو راوې تاسو ورخه و دې قصو نن کتابي هغه او رواه ده څکوا وروې زماده مطالعه ټیم نه بل رځبه مطالعه ټیم کې نارাজি دا نه ته په تسمره ستونو ګرځي کې مل م هغه لمنار کار ملوبون ته کې بیا کوي او وخت مزه کوي او موبایل نزانو ساتي بالکل موبائل ننه دا بلکل وقت قاتل نه دا وقت قاتل نه دا موبائل پس چه دا غیل سوق پا سارا ٹیلی پونو یو ٹیلی پون خبری شوی بیا غی ٹیلی پون تا شو بیا باقی کې تا خبره کې دی چې دا چه شوی چه غیه دا یا د خوشالائی ذهن بیا منتشر شو کانا نو لکه دا مسئله رازی دیری زیادی رازی تاسو متعلیج کهوی خاما خا پس تاسو س دو هدایی دیو دو مشکات دی کانا بیزایی شو از آغا شو او او خودو را تیم نگواری اون چه داتا سو نیمه نیمه گینتا اون گو رینو دو گینتی شو سو شوی دو گینتی شوی یا لست نی دا بگه دا کتاب لام مرد دا کتاب زن سره بی باقی دا لکه زبخ پل زنی لکه ما سر یو اصلاحی کتاب خام خاز و زه به مشوره ګورم او تاسو به مشورې غوړئ که أنا ګورم با قاعده لگا چې ماته استاد کوم ویلې زانک کتاب ګورم یا دوسا بيدریسا پی سالور سبي جسور را موشو مطالعه ټم تا بس اغه ته ګورم زکه زمونږه او استاد شو مطالعه کې فرق ته تاسو کتابو ګورئ که حل سوال شو که حل, حل نشو حل نشو او موږ خدای څخه مسأله دې چې خامخابه ګورم او کله کله پرزکه هدايته او کله مطالعه کې لسم ټوالي او کله ګیل تا کې حل نشي خبرونه باندې بوېږي کنه خامخ کله ګران ځای نوم ته خدا سره چې ټول به ګورو داسې چې سبق خېلې په یو کلی چې لکا په طریقه باندې وشي کنه ور تاسو ترجمه وره دا وره چا سبق د دې نه پر دې زې پوری وای بس نکته تاسو شو نو دا کتاب پګي لال سره دی لکا خپکه گئی ما درغه کتاب تاسو کې لگا دبره ولي تاسو په ټول له مان نه دیو تاسو لډې لري اسلام بیر زبردست او ٹکی پٹکی اوگو رئی و توجہ سرے اوگو رئی خی اوگو رئی و من نظرہی لا وجہ صبرتی دا جزیزی کر گئی دا سے ڈیرے دا غنمو لگیدلے دے دا غنمو ڈیرے سا دے لگیدلے دے آو و و دو قتل دا سے چار چاپے راؤ کر دے دا رویت سا دے کافی دے دا رویت سا واس و اس کا تے خرصو جامي خرصي دي داسو کو ته داسوړن شو دا, دا, دا, دا, دا کافي دی و اس صحیح ده کنا ان غختي جامي و ټوکي جامي تبشوي سوي جامي معلوم کو صحیح ده وین زواد اغه مختهو قتل اغه مخته سکو کو بس صحیح ده کنا ف مخنه پته لغي فور لا سو ما سوالو ته وجاتو نشته نرب پوس معلومول ده او د سرویکو ناټو ته او پتل ولو ته د سرویس قتل دا ساروی او کتل سرویکو مخ باندې څه کوي د پهو د څنګه راځي د دفتر کې څنګه دي سرویس سره مخسر شو تر کې سرویکو پته ځانه لګي د قرټو نو ولو نسکی لګي چې د څنګه د څنګه نه لکا بچ دا رویتو شو د دینه پس بیا خیار ختم بیا خیار نشته خيار رویت بیا نشته د ک نبی له سلام میلو چې نه چه ویلی زندلسه ده خیار ده بس ده خوصو لی ده گنا چه ویلی ده ده پس سودا آشوا بس بیا خیار میان خبران پوئی گئی گنا بیا نشته والاصل و قاعده دادا فی هازا آنا روئیت جمیل مبی غیر و مشروطی طول مبی لیزن سر شرطا ندی لتعذرهی زگتبار آرادانا وینی غنم کیا را آرادانا غنم نی آرادانا بتلی دیشه لتعذره ساروه ده نتبا چه کم دنو غوگونو تا دنو نو زی ترگو تبا چه نظر کم ده کس ده فورا ده لتعذره فیوکتفا برویت ما یدلو علا للم نو کافی کولشی کافی کی گی بذی که رویت دار چه دلالت و علم بالمقصود کئی بس ولو دا خلف البی اشیا دا بلا مسئلہ زکرگی ده دی مسئلہ دا, دا رستو چه دا نو اما ته کې ذکر شو دي زيات راوړي خداو سره سره کې وبله ټوچین کېداسي ټوچین نه لکه پر اسکا ډېرېو ډېرې د غنوموسو ډېرې وې دا ډېرې در باندې خرصم هغه کاکاو ته وې دولې دوه بس صحیح شوه زماسو کاکاو ته راغې نورستو وې وي دکګه پټيو لزبورې نورېم نه د دکې پټيو لزبورې نورېم نه نورې بګه داخل پبې کې نور څکلو وې دا کی وينزيبل پشان دی بل وينځم دا دا چې کوم غړې دلیدې دا قرباناله دغه غړې قربلم دا نور ب کې سر څکلو داخل کړو نه دا غي فرق ذکر کړي کدا شي زونه داخل کړو چې دا غي احاد متفاوته نه دي په افرادو کې تفاوتو نشته نه نو داغه مخيني رؤیتوالسه دي کافي دي او کنه احاد کې تفاوت وی بیا د مخینورو یت کافی او د غنیمه په احادو کې تفاوت نشتا او دا مخینورو یت سره کافی دی او د ثarup احادو د سره تفاوت ته وکړه ته نور او سره سره داخل ګرند مخینورو یت کافی کېدلی اوس به ونه شو ولو د خلاف البي نور شونه فینکار لا تفاوت احادو کلمکیل والموزون وعلامتو احیو رضا او داو نو تا دا سپتا لگی د ده احاد متفاوت دی که متفاوتو ندی داو نو تا دا پتا سنگ لگی نوی بس داو کورا چه کمشید نمونی پتور پیش کولشی نمعلومی گی دا چه دې احادو کې تفاوتو نشت داغی دا دا نمونه راولا لکی او دا غنم و دا سه نمونه راولی کنا چه دا غنم دی تماتورو مماتورو نمونه سکی راولی کنا ته دې زلولې زونو نمونه باندې اتفاق اول شي غننهوله چې با نمونه باندې څه کول شي اتفاق کول شي او زلولې زونو کې په نمونه اتفاق اوله چې کوم زلولې کې په نمونه اتفاق اول شي نو معلوميږي د دې احادو کې صفاوته نشته چې کوم زلولې کې په نمونه اتفاق نه کیږي نه غړي ټول رویت په رو. افراد به قتل وایي والامتو خدا دا چې ايره د بن موذ چپه شکله شي په طریقې ده نمونه سره نمونه سره يوق واحد منها هغه کي يو کافي کي الا اذا كان الباقي اردا مما ارى اوس کا رامي تو کي چې باقي دې کمونو اردا وي اگر خول و نمونه کي و شان دي غنمني او بیا ور پسي ور کي بل شان دي اردا دي مما را فهين اذا يكون له بیا بوله سي خيار كهول و غټي غټي او بیا چې کمونو راول نور داني یا د دې کوم لیدلو نه هغه خوله غټه د نو او چې د کمران نو چې په دې دانه می غنمو او د له اختیار دغه اخلي واضح لري ګناخ له وان کان تفاوت احادها او کرد په احادو کې تفاوت کثياب او دواب فلا بد من رؤيت كل واحد منها والجوز والبيز من هاذ القبيل او غوزن شو اجي شو د دې قبيلې دي دې به هادو کې تفاوت وو نشته په ما ذکره القرخی هغه کې چې ذکر کړی دي چې امام القرخی وقا یم بغي ان يكون مثلا الهنده والشعير لكونهما متقاربتا اذا ثبت هذا دا وكان ينبغي دې د کمندونو دای کان ينبغي چې د رودي صاحب د هدايه ندې ته مختار د متاخیرین وای دې ته مختار د متاخیرین و د دې وکانه یمبغي مناسبه داوة دا چویلوي چې دا جوز او 21 دنه فشارند غانمو او د ورغو شودي چې دا سي ویلوي لیکونه هم متقاربهن زګا دا چې کندره متقارب دی اذا سبت هذا دا, دا گویا کې د قائدې په تور باندې دا دوه خبراتول دردي زبر سبق د قائدې په تور سو چا په تور سو قائدې او زغمتن کې چې کم سيزونه نو د اغي جزئیات د قواعد او تطبیق قاعده انا له يو چيلم بالمقصود کافي دي دور رؤيت چيلم بالمقصود دسه شي راشي دا چې کبې کې نور سي زونه داخل کړل تفاوت پاها دو کشته وکړي نيسته او ک تفاوت په اها دو کې او خدا غتي رؤيت کافي کېږي او ک بچا کېو پاها دو کې نو نو د تیر رؤيت شو کافي شو دا قاعده ذکر شو کنه اول دا هغه قواعد د جزياتو تدبيق دي پونو شویا نا په هاذا هاذا اذا سبت هاذا فنقول ان الى نظر, پیمانا، پیمانا کی کی، آو دا دا نظر الى وجه الصبر نظر کول چې کمندونو ډيري مخ ته کافي دي لانه يو عرف وصف البقيه زګدا تعريف کي يعرفو دا تعريف کي د وصف د بقيه لانه مكيلن يورز بالموزج زګدا دا پیمانه کي او دا چې کمندونو پيش شي بچا کي په نمونه کي نظر الى ظاهر الصوم دارنګل جامع ظاهری تا مم مایولم البقيه دا ارینات چا رین معلوماتيږي بقيه جامع بقيه د سګي لکسان د کنا څنګه تانلې او دا سر 2019 راولو په ددن ټول تان په معلوماتيږي غن ټول ټول تانس پردلو ته جاته نشتا هه اوس کانس پردلو کی ضرورت دی خبره توی چې دنه فرصت کپکه ګول له اوس دا دی او یا پدن تا بوہر لگی دا لگے چھے دا کم زی جوڑا دا او پائے کیو خاص زی دا غین معلومی گی چھے دا میڈین چینہ دا او کدام میڈین جاپان او کدام میڈین کراچے گلامت دا دا کم زی دا پت بس کی گی لگی بیا دی اس پڑی بیا ظاہر کافی ندے نا پہنگی وہ گلوٹا پکی نی نانی جامعہ استانی دی دی دی نانی پی جانے تاسوز مل مریم نووال داو جدا جدا جامي کنا الا اذا كان في طيه مگر غوي په ټب کول دي کې ما يكون مقصودا فيما طويه في طيه ما في مطويه فضلنا تردد دي کې ما يكون مقصودا اغه څه مقصودي کموذ العالم لك زيج كمندره علامه شو ګل وغيره شو مہر شو والوجه والمقصود في الادمي او په انسان کې مقصود مخته مخصوصی مقدمه نه پته لګي هر څو ترجمان څه شېره مخ په دې مخ کې ټول نخریه تهوبیتوبه سا دا چې کله دغه کتاب وګوري لتايف العلميه دو ابن جوزي نه یې پته لګي چې چې اپوزه څنګه نو دې څنګه یې د پوزو کې دور کارون د کنا چې له غزدا اخلاق د پوزې نه نه معلوميږي چې چې چا چې کمندونو سترګې څنګه یې وګډي دي وړې دي غرطی دی نزدی دی دا طول نو آگا با در تووی چې دی وداسی دی وداسی دی وداسی آر تن نخیر مخیوی ٹولی خواه و هوا والکفل فی الدواب آو دا مخ چې دی و کناتی چی دی فی الدواب بساروکی فیوتا برا رویتو المقصود نموتا بر کولوشی مخ دا مقصود لی دل دا مقصود و لایوتا بر رویتو غیر ته غیر تا ضرورت نشتے و بعض بازم روی او شرط کړل زنه خلکو چې کمندو ولیدل خپو چې د ساروی د خپو لیدل موږ سرګړې دي شرط کړې دي چې د ګرځې د شي نه شي کړل زنه چې بیا تل دي شي والاول صرف مخ او قناټي دا چې کمندو مرو د امام يوسف ندي وفي شات الله ملابده من الجن اوس چې کمندو سره قربانې ل ساروي لي صل عليه قربانې لای لي يا چې کمندو کسابي کساباي لتا کې ساروي لي الله اس لګول بګار دي ولې چې سر مړکول دې غناسي عبد الله داس کی کنه نو د پتا لګي چې ټوک له نه دې لگا ټک او چې کل لا ته راتمبو کنه پتا لګي چې دا سم ټاکته لګات ځ وقې نه څه دې د پتا په لاس لګول سره لګي دا وقې او چې کل دغل علي ساتنه نه آلی چیزان لپایو لسکو ما حالا امنو بیادی لغولان زم سکی او گوری چې آل لین و فی شاعت لابد من الجس لین المقصود هو اللحم یعرفو بهی و فی شاعت القنی ساتلو کو بیزا کی لابد من رؤیت زر ضروری دے چې کمیر لی دل دا غولان دی و فی مایو لابد من الزوخ کم شیئے چھے خوڑ لے کی گی اکا اس تو علوات چھے کم دن اخصه کاکاتو اولو کونډه کې سکم چې به زاسنه چې ز سلامه دې څه شربت پیویا مغ دا وې دا شربت وکول له وې دای دا چې اوس کې کنه ټولو مر بیا کي کنه نو به مونږ باندې کوم نن را و اغستنو ما ورته مې د دکاندار سلور ووتل راواله ما د دکاندار کاکا سلور مراله سلور نه نه دروازه والا مونږ تین ځکه سانو دا مو ځانله پدريو ګیلاس پینزو کې تک څن او بیا بدا نور او مور بس راکی او که نور خوخ بیا چه کم دنو نو گره پینزه گلاسو که منگ دو بوتلی تقسیم پنید دو بوتلگی او تقسیم پو یارو دو غلو بشان خوان نیدو خواب او تلو بیزرده پا پزایلو شورو بیایی کو که و تیری گیدنو او خواب محویسا کمخی خبر با نپوشن بیاخ لگنو لابد من الزق لأن ذلك هو المعرف المقصود زكادا چه کمدنو معرف ده مقصود ده وین را آسان ندار فلا خیار لهو کده چه کمدنو ده کور غوله ولی ده نو خیار ولنشتا وین لم يشاهد بیوتها اگر کده کوتی لی دلی خیر دا وقتی مسلی وی تاس مسلی وقتی و عسری ده دی پا دور کی بس ده کمرو کدیر تفاوت ہو نو پا خواه وقتی پا کمرو کدیر سنو تفاوت نو کله چې پت پهن ویلو ځنه دا غینه په کوټه معلوم شي دا دوه کوټي دي بس دي کې بیانور تاجت نو اوس وخت کې په کورونو کې لویه مسأله دا کمرې څنګه دي وړي دي غټي دي او کمرو کې باثروم شته کا باثروم نشته کچن شته کا کچن نشته لویه مسأله دا او روشندان شته او روشندان نشته دي او اې سي مې سي پکې مګه انورټ نه غټ اوس وخت چې کمرو تښت په غولې لیدلو باندې کافي نه دا دوه وخت سره خبره و اس نه دافللا خیارهله غول یددوفللا خیاه لهله شااهد بوت او قذل کزاره ا خارج جدداره او اجاره بوستان ی اوول چې کمو غونې ضباب من خارججن د زفر لا بد د من دوغول داخل الب. ایما زفر ووی دن نه به ان جواب الكتابي و اس خبره دا چې جواب دی کتابه الله دار دید دو دور مطابق خبرو فی الابنیت فابادو کی فا ان دوارا هم لم تکن متفاوتتون یوم ازن ردی کورونا بدخ وقتی دیر فرق ببکنو فا امال یوم فلابد من الدخول فی داخل الدار لیت تفاوت و النظر الى الزائر لا یوقلنو فی الداخل و الزاہر بان نظر کول داخل وان علم نراولی و اوز دن نتل ضرور دی و نظر الوکیل